Iruarren unitatea B, errepideetako istripuak bat. Denok dakigu aste bururo asko gertatzen direla. Istripu horiek zergatik gertatzen diren jakiteko Ramon Zubieta, trafikoko zuzendaritza nagusiko ordezkaria daukagu gurekin. Kaixo Ramon, zergatik gertatzen dira hainbeste istripu? Istripuak gertatzeko arrazoi asko daude, baina geienetan giza faktoreak daude istripu horien atzean eta zein dira giza faktore horiek? Normalean, faktore batzuk maizago gertatzen dira, Istripurik gehien edan da gidazeagatik, azkarregi gidazeagatik eta aurreratze arriskutsuak egiteagatik izaten dira. Seinleak ez erresspetazeagatik, HD e sarzeagatik, eta gidaria logurak egoteagatik ere istripu asko gertatzen dira. Eta azken urteetan, Iztripuak asko ugaritu dira, gidariek arreta galtzen dutelako telefono zitzegitea gatik, GPS-ari begiratzea gatik, cd